Оксанин голос, нам, як козаріня, ми першу ж пісню в косу запли, які густі, грудні у неї фарби, не гірший сажі хату підведе, як споришева заполоч під зваби, Як прохолода у спекотний день. В тобі ж є все, і зорі, і синичка, таких пісень нам чуть не довелось, Ти, мов якась жива небесна тичка. А ми навколо душами в'ємось. Утрьох, задай хати як стали мазать, Щоб тільки довше разом, щоб співати, А люди потягнулися відразу, А ж ціну називати. Спочатку ми ось співали хати, Та з пісні храм у небі загорівсь, А потім мертвих стали уживляти. Брехня хтось скаже, ну і говоріть, Дарма легенди люди не складають. Легенда те – що вирвалось з душі, Тим, хто не вірить, Радо побажаю, самі подібне Спробуйте, збрешіть, Співати пісню, Не сапать, город, Є в пісні лише вічність і народ, Лиш тою, кого піляти,